Doina Bisericii din Pergam Doamne, sabia cuvântului Tău, o urmă de neșter s-a lăsat, fiindcă de două mii de ani pe toți oamenii i-a judecat. Doamne, scaunul satanei peste biserica Ta din Pergam ai așezat, dar credința îndrutine Tine, prin martorul Antipa, numele Tău cu credință l-a arătat. Doamne, pe mintea noastră numele Tău ca un coi fastat și scutul Duhului Tău sfânt de surițele viclenilor demoni ne-a apărat. Doamne, asemenea meilor între lupii neamurilor de tălhar ne-ai așezat ca să vezi dacă să lași la noi Duhul rău și-a pus sau l-am alungat. Doamne, noi învățătura lui Balaam, care să pună piatră de poticneală poporului tău n-am luat și blestemul lui Balac de la noi l-a îndepărtat. Doamne, la idolii roșii nu ne-am închinat, când iudeii ne-au amenințat, de aceea două milioane de frați în închisori în Siberia, în munți cu moartea i-au secerat, Doamne, surița sectelor aduse de sinagogile satanei în coasta biserică Tale au băgat, de aceea, frații noștri, pe Crucea Neamului au suferit și la cer ei luat. Doamne, războiul tău, cu cei ce calea ta, și Biserica Ortodoxă au părăsit, noi l-am prețuit, și alături de tine la ieșit. Doamne, steagul Biruinței tale, prin mâna noastră l-ai purtat, și de aceea în mâna slujitorilor tăi, Taina Sfintei Euharistii ai păstrat. Doamne, pe piatra cea albă a credinței noastre, numele cel nou l-ai săpat și mana cea ascunsă a sfinților Taine, numai nouă ne-ai dat. Lacrima pentru cununa mărturisirii Doamne, cununa mărturisirii din lacrimile celor uciși, tălhăriți, chinuiți, bazocoriți, loviți, din ramuri de sângeri pentru neamul nostru a întocmit și din ea suspinul doinei s-a auzit.